بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انما انت العليم الحكيم ده قران كريم ده فهم او ذكر ده سو سول او مبادی من بیانولا دا دارینا منگا اسما دا قرآن تاریخ دا کریم حکمت د نزول دا قرآن کریم او بیا شتاب دا قرآن کریم چه قرآن کریم دا چا سره شتاب کیم نمگوئی چز سالورو فرقوکی دیاوی سرا کتاب کئی یا مشرکین یا سوکو دارا خلقو شاہ اللہ خالق مانا رازق مانا مدبر مانا پلوئلو یوکارونو تکریفونو کی بے اللہ را مدد کو شاہ اللہ خالق مانا او اله او جترواي بغیر د الله نه نور همنل هم یا وی دای زمغه او چاوي موږ دای توایو او دی زمغه سوال الله ته پیش کئ یا شرک دوه قسمه یو شرک اعتقادي او دوم شرک فعلي د شلګه دي قاضي سلور کې سمونو في لهم في تصرف د وع في او د شلګه فعلي معظم د قسنو طهريم د ماحله الله او طاليل د ما حرمه الله نو کے وایو د څوک کې متفکرې چې په دې کې کریم ته تاب د چا سره مشرکین سره جاي نو بکم قسم د شرک باندي رد کړي بیا کم قسم مشرک سره کوي نو مشرکین سالور کسمو مشرکین ملائباد الصالحين مشرکین بالملائكه مشرکین بالكواكب او مشرکین بالجنا او کا تفصیل سم ذکر کړه بیا موی چې قرآنی کریم کلا کلا وا یو د مقاصد نو بیانې نو د یو آیات کې سوچ کې نو کلا کلا و پای کې یو د مقاصد نو بیانې نو مقاصد اغه اتو زالور مقاصد اربالیو او زالور داوی د پارا مومن داتو مقاصد اربالیا اسباد توحید اسباد رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره او مقاصد اربعه مومنات سلور او جہاد انفاق او تنظیم او آداب نو ت벌 ګورې چې په دې کریم په یو آیات کې د دې مقاصد اربعه یادومې دات نه نه بیانې که اس باندې توحید کای نو مختلفه انواعات وباند کای کله په انواع د اله غلب په انواع د تحمید کله په انواع د تسبیح کله په انواع د برکت قرانی کریم د مقاصد ذکر کای نو اعتراضون د مخالفینم رات کای ور سلام نو ګرمه غي الحزومه دوال جدال جګړه در سره کوي کله تحيل او توسل بالوسائل الشركيه کله قياس فاسد کله تقولون الله کله افتراء على الله تعالى او کله ويتخاذ الولد جعل نائب عن الولدين داس برساله اعتراض نه چ کوم ګول نو بتا بهونکی جادوګر بذرځوي لیوانه بذرځوي بارسا صداقت الكتابه شکم اعتراضنا کو نو بتا باندې قوم کئي چازي کی سیمه سيوي سی اساطير الاولي م بشورو کړي فتا به ما اعتراضات کئي بیا موږ داتو جهاد د جهاد اقسام منګه ذکر کړل چی جہاد پسو کس مباند دے یو داغینا دے قتال بی سبیل اللہ تعالی داغی دو پارا د مجاہد تربیت دکور اصلاح دو ملک اصلاح او د میدان جنگ قوانین او دو فتح و شکست بعد حالت نواغم انگا ذکر کر انفاقو نواغم انگا او بود چې قرآني کریم ترغيب ور کوي تا چې مال اولا گوا او لاګوا ا مال لاګول دوه قسم یو فرضي او یو نفلي او دا هی منګه مخه تفصيل وک او آداب نو هغه منګه ذکر کړل بیا منګه ذکرل قرآني کریمي او ماثلا ثابت دي نو په مختلفو طریقو باندې ثابت دي کله ادلال العقليہ کله ادلال النقليه کله ادلال الوهيه او کله الحلف دلائل عقليہ بدریک اس مبانی دي یو دلائل عقليہ محض دین دلائل اخريہ اعترافي چې اقرار کوي خسم باغی باندې او ود دلائل ایلزامی افلی ایلزامی اعترافی او دلائل افلیاء ایلزامی مسکت لیل خسم چه خسم پاری باندھ غر پاتیشی او طور دلیل پیش کے اغا نا آوئی او نا نا آوئی دیم قسم دلائل افلیاء چه نقل کئی قرآن کریمہ نو ناتل کله د انبیانو نه یی کله د ملایکو نه یی کله د کتابونو نه یی کله نه غنو باندې ګان نه یی کله د پیرانو نه یی چې خبره ثابته نوې پکو انبیانو مسالم د جال نه چې کله ذکر کوي نو کله د لاله نه کلیه اجماعی او د انفرادی دلائل نقلی اجماعی چینی تولو انبیاء للمسلام اتفاق و بدی خبرہ اور تولو انبیاء للمسلام اتفاقی دا خبرہ گڑے وار لگا سورہ النحل شپک دیرشم آیت نمبر چتیس شپک دیرشم دلائل نقلی اجماعی من الانبیاء <coughs> دلیل نظری اجماعی منل انبیاء د مای کو لاته سکو دا دغه روخه قرقر کوي دلیل نظری اجماعی منل ولقد بازنہ فی کن امت رسولان انہی عبود اللہ و اجتلیفو تاہو تاہ ولقد بازنہ فی کن امت رسولان <تصفیق> <تصفح> تاکی سرا لے گھرے ہوں گا پہری امت کی پیغمبر انہی عبود اللہ و اجتلیفو تاہو په دې خبره باندې چې عبادت ته وکی دا الله ورته بوت اوت ځان بچی دې عبادت ور الله نه توت ابن کثیر معنا کوي کول ماو به زمیندونه الله هر هغه څه توي چې باندې دا نه عبادت کیږي او غپیرزای دلیل نقلی اجماعی من الانبیا وَلَا قَوْلَ غَوْصَ نَأْبِي گُلِ عَمَد الرَّسُولَ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نَبْتَاعُت تا کې زرا لګره موږه په اړ یو مد پیغمبر په دې خبره باندې چې باذ څه کوي د الله وَلَا نَبْتَاعُت ځان بچي دې عبادت غير الله نه هر یا حمد در پیغمبر پدی باز لے گلے ہو چھد یاو اللہ عبادتو کئیو اوزان بچ گئی دے عبادت غیر اللہ ما دنیل نفلی اجماعی من الانبیاء درست دنیل نفلی اجماعی د انبیاؤنا سورہ ای انبیاء آت نمبر پچاند میں پینسے نوی رہی سورہ انبیاء حال نمبر پچاند میں پینز نوی شدہ انبیاء و ذکروں کی نبیاء وئی انہم کانو یدغوننا لنا خاشعین انہم کانو یدغوننا رغب و رہبا او دا انبیاء لے مسلاما چمم بے راما کولو رغب و رحبا غما بوشا لائکے انا ام کانو یدغوننا رغب و لنا خاشعین او دھولو منگا تاجزی کون کی دولو انبیاء لے مسلاما لا تاجزی کولا تولو ان بياله والسلام الله را مدد کو تولو الله تا جنا گونا پرياذ کو او تولو الله را مدد کو ان هم كانو يذون نار غبوا لنا وكانو لنحشين ودي چرامت کولې منيا په خوشاله او غمونو کې که غمباو اللہ بی رحمدت کو که خوشحالیو آ اللہ رحمدت کو وکانو لنا خاشعین اور پولو منگا تعاج زکرون کی نارنگی یوکم اتیائی محیات سورہ آل امران کو رئی سورہ آل امران یوکم اتیائی ما كان لباسارن ايود يه الله الكتابه والخدمه والنبوءه ثم يقول للناس كونوا عباد لله ولا يغنون ربنا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يوم ذا ذا المناسبه چا غلا اللہ پویا ورگڑی وا پیغمبری ورگڑی وا اب یا خلق و طویلی چه زمان عبادتو یو پیغمبرم دا سے مدی کری دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء کل دلیل نقلی انفرادی ذکر کئی دلیل نقلی انفرادی دا انبیاء لے مسلامنا لو غرا انبیاء له مسالم اویندکه یو مساله توحید بیانولہ بیا بیا د توحید مسالہ غی بیا بیا بیان کړی دا کہ سوره یہود راواوی نو ان تکه د انبیاء له مسالم نا دلیل ناخلی انورادی آهد نمبر پچیست بین زیوشتما <coughs> سره هود نمبر پچیست بین زیوشتما دو سره هود آج نمبر پچیس پینتی ویشتما وَلَقَذَا رسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِرٌ مُبِينًا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اللَّهَ لِهْ قَلَيْهُ مَنْجَا نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ رَحْفَ الْقَوْمِ تَعْبِينًا اِنِّي لَكُمْ نَذِرٌ مبين. نوغور تهویل وز ستاسو د پارې پ غمبری مخکاره یارهون کې مکاره پهې خبر را غلی الله تا بددو الله الله چې بعدت م کوی بغ د الله نه د بل چا پهې خبره باې الله را لګلی الله تا بددو الله الله جيبادت مګوي بغیر د الله نه بل څه دی یو الله عبادت وکيو یو الله دواج ذکری یو الله دوجړا فرياد کويو ورپسې د حضرت يهود حضر عليه السلام بیان کوي یو کمپن زوستم یاد کوي د سوره يهود کې دلیل نخلی د حضرت يهود حضر عليه السلام نه یاو کمپان زوست میاته وای لا ادم اخو مودا قال یا قوم يا عبد الله مالک من اله غيره اديانو ته منګاله غلې یو د یوه د یوه د سلام قال يا قوم يا عبد الله نو غوی وازما کوم دای باذر ټول عصم الله لوکی او عبد الله عبادت دریو سی سنہ جوړ دې مینا تم یره خدای تو د خپل معبود نا دا دریو والا چې او ځای شینو دې ته یو عبادت او تفصیل به ز پخپن زای یا که نام کې کوم ان قالا یا قوم ابن عبد الله ما لكم من اله غيره ويهود السلام عظماكما ده باذ تولا شام الا لو كيو ما لكم اله غيره نيسته تاسلاثو غاج سر غونګه بغیر د دې الله نا حضرت یوه علیہ سلام دا ما صلب بیان کړي و چې دا یوال عبادت کوي ورپسې یوشو ته میا ته ګرئی زهرا صالح نہ دلیل نقلی دلیل نقلی د صالح علیہ السلام و ایلا زمدا حم قال يا قوم يا عبد الله مالكم من اله غيره سمودانو Tale greo manga yaudai hal salih al salam قال يا قوم يا عبد الله مالكم من اله غيره نوغوي وازم ما کو ما عبادت کيد الله مالكم من اله غيره نیسته تاسو لا سوغا جسرګونګه بغیر ز الله نا کومه یو الله عبادت کوي ما لګو من الہ غیره نیسته تاسو لا سوګلا بغیر ز الله نا دا دلیل نقلی د حضرت شعیب علیه الصلاۃ والسلام دلیل نقلی انفرادی شعيب عليه السلام انده مساله بیان کړه و وایلا ما د انا حم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره د دې ټول انبياء د مقامات هغه کتلې دي دا ردهود عليه السلام دا صالح عليه السلام د قوم هغه کورونه زایونه او زهره شعیب علیه السلام هغه کلی هغه کورونا چې زه وګورم په یاد ته لوم چې وګورم هغه تاریخ پورا زین کې کینم وایلا ما رام شعیب ما دانو عالته له غره مونږای او زهره شعیب علیه السلام قالا یا قوم ابن عبد الله ما لکم من اله غیره نو گو وی وا زما کو ما عبادتو کئز الله ما لکم من اله غیره نشته تاسو لا زوغا جسر کومغه بغیر د الله نه دی الله عبادت کئ به دا الله نه بن حاجت بیدا اللہ بل حاجت سرگولو والا نشتا درنگ دلیل نقلی دردیش آلے سلامنا سورہ مائدہ افرگو رئی یوسن والا سمیات سورہ مائدہ آن دنبر ایک سو ما قل دو لهم اللہ ما امرتنی بھی انعبداللہ ربی وربگم ما قل دو لهم اللہ ما امرتنی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت رضا تول انبیاء پہنے بدی و لاردی عیسیٰ علیہ السلام مقید او داغنہ تاپوس کی عبادت زیاد شوئے ہو تا خلکو تا ویلیو جماع و زمامور مزگاران نیو ای اگر بو یا اللہ تا خو پاکی دینا تا ایس نو ما خو دا ویلیو ما قلدو لهم اللہ ما امردنی بیهی ما نو ویلی دا ایدا مگر خبره چې آچتا ما تا حکم گره اپاگی باعت دی ما ورد دا ویلیو انی الله ربی و ربکو جې عبادت وکې دا الله چې زما رب دې او استاد زرب ما هو اراده دغه خبره کړې وا چې یو الله عبادت وکې چې زما رب دې او استاد زرب ما هو دعوت ویلیو نارنګ حضرت ابراهيم عليه السلام نا دلی ناکلي سوره مريم آت نمبر بیالیس دو سالو اختمان سوره مریم آت نمبر بیالیس دو سالو اختمان زیو سالو اختمان شروع کن شپار سمسی بارا سوره مریم آت نمبر بیالیس وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَا صِدِّقَ النَّبِيَا بیان کا کتاب کیت ابراہیم علیہ السلام اغاو پیغمبر اِذْ قَالَ لِأَبِهِ يَا عَبَدِ لِمَا تَعَبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْسِرُوا وَلَا دنه جي وي بلاردا وازمات لارا لم تقبد ما لا يسمع ولا يسر ولا يغني عن عبادت گه دا چاتيا گناوري ولا يسر او نيني ولا يغني عن شيء فائدان مشي ور گله استان لارا نولی داغچا عبادت کے اوگورا ابراہیم علیہ السلام ابل انبیاء چگو ای لارا لی داغچا عبادت کے چگو نبینین اوری او ندر لا فائدہ در گولشی بار میدان خوپریدہ انبیاء علی مسلم پجیلونو کے ددے خبرې۔ بیان کړي چې بغیر دا الله نه بل حاجت شته سورہ یوسف او ګرا اتمبر 40 سالو ختمو 60 دیوسه وله سلام په جیل کې یو کم سالو ختمه یاد سورہ یوسف دو لسمه یا صاحب السجدنی اربعٌ متفرقٌ خیرٌ امل الله الواحد القهار وازم از جیل مار گرو یا صاحب السجدنی وازم از جیل مار گرو اربعٌ متفرقٌ ایا منو ګاران چنګ وان ګوردی یا الله یکیو زور وره ما تا بدونہ من دونی الا اسماء سمد موحد معابو گم منزل الله بها من سلطان ان الہ وحده الا امر الله داوود الا اياه حکم کړی ده الله چې عبادت بن ګوي به الله نو ته بل চায় الله دې خبره حکم کړی ده چې بغد الله نو ته بل চায় عبادت بن ګوي ذالک الدین القییم ونا کن اکثر الناس لا یعلمون دا دې مضبوط ده ونا کن اکثر الناس لا یعلمون لګیناک زړه ښه کول نه بويګي دارنګي سورۃ الانبیاء چې نو یاو یا نبی تاسو کې راکای دریاو یایم دریا دیایمه سورۃ الانبیاء وګورئ چې اگروب سیحات کې خو پریدا په تکلیف کې او مصیبت کې هم الله را مدد کو او الله تے جڑاو فریاد کو صورت الانبیاء دریت یا امیات وَأَيُوبَ اِذْنَا دَا رَبَّهُ اَنِّي مَسَنِي الظُّرُ وَأَنْتَا اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ بیان گا قرآن کی ایوب السلام یاد کا قرآن کے ایوب علیہ السلام اذنہ دا رب ہو کلے چھ فریادو کا اللہ تا انیمہ سنیدر و انتار حم الرحیمین ما تا تکلیف راو رسید او تا دیر رحم کونگید رحم کونگونا فست جبنا لہو فکشفنا ما به من درین او اگرہ حضرت ایوب علیہ صلات و السلام چاگہ بیمار دے امنو آغا سوک را مدد کئی اللہ را مدد کئی یو اللہ تا جڑا کئی یو اللہ تا فریاد کئی دلیل نقلی حضرت ایوب علیہ صلات و السلام ورپسید یونوس علیہ السلام بیان وَذَنُّونِ اِذَحَبَ او وی والا حضرت يونس عليه السلام کلا چلاړو مغاظبا مغاظبا علاقو مي بي كفر امره الماني وي وظن ني اذهب یاد گم وی والا کلا چلاړو س گونګه بخبل قوم فظننا الله نغذرا عليها فنادى في الظلمات الله الہ الا انت سبحانك انی گونتوم من الظالمین چه غړې تی فريار دیو غتیاو در در تیارو کې مې ګډا کې پروته تور ته ارضا پردي دي چا پیر دی دو ذریعہ تی ارضا او پاړې کې جنا کوي فنا دا فی ظلمات فریاد یو گو تیارو در تیارو کی تتواد مهي بغيډا کې څنګه یو نو سلام غٹ مراته نو ميا ندي غټ غټي په دريا بونو کې لو لو او صحابي وي منګه جهاد کو نمن جان سره خوراک غسدو خوراک ختم شو نو بیا و یو یو کجورا کړه باغيبم گزاره کولا نو راوی ماده تاسوګه چې بیان کا ضرورت تاسو څنګه گزاره کول نو هغه یفقط نها هینه فقط نها مونته قدر معلوم شي چې غیو یو کا جوره بیان نو مونږ از درياب غاړې لرالو مونږ دري سوا کا سانو نو مونږ یو مېو مونږ چغات درياب ابو اڑ صغور خوڑ سرزی اغی خوڑ لیون. نو منګه اغه مه هول اتل سرځي اغه مه اغهي خورل یو مه ایمه وی چې نه خواب سوړو نو پین ز کا سا د مې د سترګې پغا کړم کې نه اصل او زای شو پکې او دعا لشیدا سي ودرولي او یو تن په اوخ باندې کې نه اصل لازم چات کا تیر شو عمبر یا الله څون لږې دل دورې هو لشيوي دورا دورا نو بندر یاګي الله مختلف قسمه میان پیدا کړی یوناسه السلام به دغه څو غټ می تیر کړو وذنو نه اذهب مغاظبا بذن الله نذر علیها فنضع فی ظلمات الله الها الا انت فریاد اوږه تیارو در تیارو کې نه نه دا تا زرا الله الہ الا انت چنيسته اجه سر ګوږه ما ګرته سبحانك تا کېته دي صدرنا اني کونتم من الظالمين زاد غچانه ما چې اسباب د نجات ورسخه کمی اللہ زہوا تے نشما لامبو نشموالے سوکشتے نا چاگئی میں اخلاص کی بھوٹے نشتے چاہی دلہ سوا چو بل سوک نشتے اللہ ٹولی لارے بان شوئے تم کا الله الہ الا انتا سبحانہ کا انی گنتو من الظالمین اللہ ز دا را ما چې اسباب د نجات کمی ظلم به معنا د کمی دانه چی نو سلام او ظالم ما زالا ظلم به معنا د کمی کل دل جنتین اتت ولم تظلم من شيان سوره کاف دو دیر سمات کې بیا راځي بیا دلیل نقلی د حضرت زكريا عليه السلام شکور زکریہ علیہ السلام اغزی نشتاد اللہ نخواڑی وزکریہ اذنہ داربہو رب اللہ تذرنی فردان وانتا خیر الوارثین یاد کا زکریہ علیہ السلام کلچ فریادو کاللہ تا رب اللہ تذرنی فردان وا زم ربا مبرد مالوی आवाज وان تغیر الوارثین تو ورات واری سورګوون ګنه الله زم بچی نشته مال بچراکا وګوره زکریا علیہ السلام دلیل نقلی زکریا علیہ السلام نه چوغورګم الله ته محتاج دی واجز دی غرمدار الله نه وختاله وَزَكَرِيَّا إِذْنَا دَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنْتَ خِرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا كَانْ دَكْرَا مُنْكَ دَاغْ بِبِي إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ خُلَا سِرَا یو یو نبی یا الله ته محتاج یو یو نبی یا الله ته عاجز که د بدن بیماري ده نو الله ته جوړه کړی که جېل ګراګل ده نو الله ته جوړه کړی که اولاد نيشته نو الله ته جوړه کړی خلاصا ذا ان هم كانوا يسارعون في الخيرات وَيَدْغُونَنَا اَرَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِنَّا تو رضا رامدالکولم خوشا لیوغم کی اطول ما دا عجزی کون کی دا واقعات انبیاء لِمسلام سے ذکر کئی دا بطور دلیل نقلی او بدیبان دی مسئلہ ثابت ایو کل یو مسئلہ پر واضحہ کئی کله یو ه کله بلا واقعات انبیال مسالم کله تحفیف د بار ذکر کئ کله انبیال مسالم واقعات د بار د مصیبتونو ذکر کئ چوبره انبیال مسالم باندې مصیبتونو راغلی دي هغه تاګلیونه برداشت کړي دا کذا واقعات شتیل شو کله <تصالح> د پاره ته صلی الله ذکر کئ چې پروا مګوا وګور افنان نبی باندې تکلیف راغله صبر وکړو باندې باندې راغله صبر وکړو کله د پاره د نافذ علم غیب ذکر کئ چې وګور انبیا هغه عالم الغیب ندی موسی علی السلام د وګره حضرت حذر بکارونو په نشو حضرت حضر اپا فلا باندې پا غیبو نپو ایدو کلا دا لگا سورا نمل کی دا السلام سلیمان علیہ السلام و آخی زکر کئی دا پارد نفی علم غیبو کلا دا پارد نفی تصرف زکر کئی چا انبیاء لیم سلام و تصرف و ادار ندی لگا واقع دا السلام و سلیمان علیہ السلام سورا سبا کې کله یا لگا سورہ مائدہ کی واقعہ دے عیسیٰ علیہ السلام کلا دا پارا دا نفع دا شرف دعا ذکر کئی چلائک دا رحمدد کول و بغیر دا اللہ بل سک نشتے لگا سورہ قمر کی دنوح علیہ السلام واقعہ ذکر کئی چوگورا نوح علیہ السلام وی رب انی مغلوبن فنتصر اللہ ذکا مزور ماں تزما يم کا اني مغلوبون فانتسر زکانزور زما واس نيشته زما اختيار نيشته نوتم يم دادوکا کنا د پاره مبي د شرف العبادت ذکر کوي لکه سوره ال عمران کې واقع دی سال سلام چاغو ان الله ربی و ربكم فعبدوا هذا صراط المستقيم الله زمام مربد استاس او مربد نو دا غي عبادت وکي دلیل ناخلی انفرادي د انبياله مو سلام دا واقعاتو کې د انبياو ذکر کوي کله دليله ناخلی ذکر کوي ته ملائکو نا یو ګره ملائکه الہی الله ته محتاج دي عاجز دي دا غي اختیار مثلي لکه سوره صافات کې وصفات صفاف زاجرات زجرا فطاليات ذكرا ان الهكم لوحد يا لکه سوره صافات کے يوصل بنزشب اطمئان چملاي کوي و ان نهن الصافون من صف تړونکي و الله تا يا لکه سوره يم کې سدولش په اطمئان جبرئیل امین وای ومانه تنات زالو الا بامری ربک من کا تا نشورات له مگر په حکم در رب ثابت دی چاله حکم کی نو من کا ترجو من محتاجو من حاجزو یالک زوره صباح کی سرو hebdomay هم جميعا نسمع كل الملائکه ا هو لا یعبدون کان یعبدون قالوا سبحانك انت ولی من دونهم بل کانوا یعبدون الجن والشراهم بهم مؤمنون مغفلا محتاج مغفلا جزيو مغفلا کمزوريو مغفلا تات محتاج دلیل نقلی ذ الملائکنا ذی ذکر کئی من العباد الصالحین د نه کانو بندي غانو نا څنګه بندي غانه وګورایم الله تعالی محتاج دي اواز دي هاي خلق خلق الله تعالی او دعوت الى الله وركي لاکه سوره تولك او سوال سمات وګري ادم بر 14 سوره کاف سوال لس ميات پين لس م سي نمبر 2 ور ابدنا ل قلوبهم از قامو فقالوا ربنا رب السماوات و لَنَا دُعَاءٌ مِنَ الدُّنْيَا لَا لَنَا كُنَّا إِذَنْ شَتَاتَا منګا پټایللا ګول ویځې پښلونو کلاځې دې مدري دلال فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نُدَيْوې رب زمنګا ردا اسمان او زمکو له لَنَا دُعَاءٌ مِنَ الدُّنْيَا نرامل قوم Nga baghilda Allah na bul ilah naramal قوم Nga baghilda Allah na bala jatra wan lanad aminduni la la kunna idan shatata ta ki sara ubwayi munga padhago athipa Allah ba di ziyati ka munga baghilda با دا الله دا بلشار ته ما جتر واه وی مونږ دا دغه وخت په الله باندې زیاتیو وایو دا رنګش په سمات اوندي صورت کې وای زه تظلمهم وما يعبدون الا الله کله چې په اردو د عینان وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دَئِ یُبَادَت نگو بغیزه الله نن د بلشاه وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او دئ یبادت نگو بغیزه الله نن د بلشاه یَا اللَّه یبادت کو فارو الکافو مګر ته وی رازې د غار کی با پناوالو او یبادت نن نگو <coughs> دارنګي سوره یاسین دوه اشتمايات وګورئ دليل نکلي زصایب یاسین نا دليل نکلي زصایب یاسین دوه اشتمايات دوه استماسې بارا سوره یاسین دوه استماسې دوې استم از بارا دوې استم یا سوره یاسین وایلیک په دموها بیا مونږ لیکل نه شو نو نور ګله خو طالبان مخه تناستو نو مونږ با غې ته قتل چې په اړو له راړو له نو مونږه ته صبر وکړو ګلای نه راځي سي مستا له با نیش د مونته هم پاتره لای زمون د بناته شه ول دیس جوړ شو د ګټ کې ناش له دې بناته مدرته کې شه دیس نه ګټ کې ناش لود سپیکر لگے له یا ګټ کې ناش ورغوشره ځان ته یې حل کې سکے دې بناته مدرته کې شه ول دیس مې مخه چھوڑ شي زهر لاده خیر کینو پرون یاو تالی براتا تیلیفونو گذر باٹا گرام نا ما صوتان وی حضرت وی پا خبرونو که وی چه وی ختم شد حلاک و داون و داون و داون چلاگ داون ختم شد ما ما تا خوباته نیسته وی درزو درزوی ما نه ویلې سفر وکا بیساره بیساره تړلې شي وا زه په لاره غره دراو لې چې تاسو وایئ درځو زه مې لا و نه وما لیا لاعبد اللذي فٹرني و الألةien causedروجاون صدی معلوا را Yoursکانا شد بس McKنان قناغ وا غزات وما لیا لاعبد اللذي فٹرني و الألةien fazendoروجاون صدی را شد بس McKنانو قنان ا aha bout فترن کی ضروجاون پیدا کرے ز ما لرا و الألةien zwei او دیا اللہ تب واپس گئے شئیر آتاہ دوں من دونی آلیہا آیا انیو ما بیدا اللہ نا نور مددگاران ایو رین الرحمن و لا تونی آنی شفاعتم شئیر و لا ینقذون کہی را دو کی میرا بان ما باندی دلک تکلیف لا تو می انی شفاء تم شیئا فایدان اشرا غولمالا زیس بارس چه ولا يمكنون ان اخلاصوا لشيچارا هو برا صاحب یا سین دے دا توحید بیان دلیل نقلی د صاحب یا سین دے دا توحید بیان دارنگ سورای مومن آت نمبر 28 <اٹاویس> اکوشتما دلی ناکلی دراجل مومن سورای <صوري> مومن آت نمبر 28 اکوشتما وکال رجل مومن من آل فرعون يدعي إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقدم إيمانا اتعبد له رجل لا يقول رب الله ويوسف من آل فرعون يقدم إيمانا اجمذ بو تو ایمان لرا ایمان زړه کې پټګړیو په ویناي مزبوطو يقدم إيمانا اتا تلونا رجلن آیا کول ربی اللہ فی آیا واجنہی تاسو یو سڑے آیا کول ربی اللہ چگوائی ربز مال لادے پدیوانی وجنہی اتا تلونا رجلن آیا کول ربی جاوای رب زمان الله دے وقتا اگم بالبينات من ربكم تاکي سرار اغلي تاسو ته په دلالو طرف حضرت اوستا سن او غورا رجل مؤمن علم سره بیان يہ همار ګټه ای دا 1200 دانه دي موسی عليه سلام ولان دے اوغات ی موسا علیہ السلام مرګ ارته او د فرعون مقابله کړي فرعون وای کومه ما به رازې زرب سمالار خیمه ناګوي اته ير شمات کې وکال الذی یا قوم تبعونی انکم سبیل رشاد وکال الذی آمن یا قوم تبعونی و هغه سړی چې ایمان راوړو وا زم ما کومه تاګداري وکای زم ما اګوم سبیل الرشاد وکه ما تاسو تاسو سملار ما بس راځي زرد تاسو سملا رحمان زګم فرعون و نه مکه فرعون ویل دیر شمعات کې قانا فيرونو ما اريكم الا ما ارى وما ااديكم الا سبيل الرشاد فيرون و ان خمه طوسه من قر سمالار ديوي ديبو وس سمالارو کي زه خپل نه معلومه تاسو تبسو غيو ها زه خپل نه معلومه زه خپل په غلطه روان دي تاسو بس سيدارو کي وقال الذي آمن يا قوم ارتقواني على سبيل الرشاد وهار سڑی چا ایمان راوړو وزمكم ما زمتا بزاریو گئی احدكم سبيل الرشاد وباهمه تاسو ز سما لارا دلینقلی دار رجل مؤمننا و ما پس را شای ز در د سم الله رحیم دارنګ دلیل نقلی کله جناتونو ذکر کای چې په ریانو دا اقرار کړي سوره احقاف یو کم دیر شمعات وګرئ سوره احقاف یو کم دیر شمعات ويصرف نايلك نفر من الجن يستمعون القران كلا جراوا و من غط تا تا يودولгез بيرانو يستمعون القران چوگي کي خدا قران تا ران لو قران دي گوگي خدا بيريان مكلف دي رال اوري وَاَيْصَرَّفْنَا اِلَيْكَانَ فَرَمِّنَ الْجِنِّيَةْ سَنِيُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُوا قَالُوا اَنْسِدُوا کَلَا جَعَذِرَ شُّدُوا تَعْلُوا وَيَدَيْشَبْ شَيْشَبْ قرآن ايواروه وَيَشَبْ شَيْشَبْ هذا اوورا بداو خوانك دورا احساسو چې قرانه په یاد دی هڅه قرآني و اوريد وي غلي شي وکي دي او تدا خاټه پیداې کو تا کې دا احساس نشته چې قران شي او ته خبرې کې ګور ګور کې قران اوري و يصرفنا الى جن من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انت يدئ فلا ما یا والله اللا کو مهم منذري نه کله جپراشهوا لاړهله خپل کوم ته یارهون کې رال قآې واور ده او چې قآ واې د بیا لاړه له فلقومې او یارو ځکهله فلاله نهفره منکل دفرقاې من نو طفاتون تف وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَارَ جَوْوِ إِلَيْهِمْ قرآن ده وعورد بیا ورشا فلقوم قوية روا اغاية دا لا لارتا روارو کلچه <کلشي> هرول پا دی امت کی نئے عن المنکر نئے دا امت با اللہ او کلچه نئے عن المنکر ختم شوا نبیابا زابو نئی ديو حجي رسول الله صلی الله علیه و آله لا تامروا بالمعروف و لا تناهوا عن المنکر تاسو به امر بالمعروف کوئ نه یا المنکر با غوئ غلط کارونه وا خلق منی غوئ شرکیات نه بذات نه نارواونه نا نا او قداسنی او نو یو جکان نا یو هم اللهم بالله بقاب من یا بالا ما زاب راولي هغه ما زاب بیا راولي او چنوند په ټولو سوي نن زګه ما زابونه دي جنان نرمنکر هغه پرهده شووا بازارونه د اجراجانو نه ډکو او زاګي ځان له ځان سره تروي چاور تسویل شو حکومت منی کون نا و عوامو منی کون شو او جسنو فر لفنگو نو بلد آغای خبر اختیارو اوی بے میرا, مر, میرا جسم میری مرزی زما جسم و زما مرزی عوامو غریب آنانو کچک والی خو حکومت خو بپابندی نلا گولا کن زگردهی خو کرزایان دی کرزایی چا تسویل نشی دغه ځان کا مخروس کړه لای کانه او د قرض نه د خلاصېدو لارو الله په مرزي په دې چالو اړ باندې نه خلاصېږي د خدای په امداد به خلاصېږي او د الله امداد الله کیږي الله راځي الله راځکې نه د امام د رضا کار منه کوي مصیبا الله ته نارضاشي انتظار یراول دا, دا, دا ضرورتي د بنی اسرائیل مبارک الله راضی تعالی ولی ان قران کې داغي ذکر کوي کانو لا یبنا هون ان منکر انفالو لبسما کانو یثاون کلو لبسما کانو یفالون دینان المنکر نکولا لبسما کانو یفالون لبسما کانو یثاون یاسناون زگوی چی چې اللہ لاری جوڑو لی یا فالون زگوی چی امیانو کول نو کانو لایتا ناهاو نان منکرین فالو خرگو منکر غلط کارو نا کول دای کول نانو دای وطنوی چی دا مکوا دا غلط دی دا ناروادی پیریانو قرآن و ریجل لکسات لاړل لالل اوغی منک یرول کئی او اصرفنا ایلی که نفر من الجنی یا سمیون القرآن فلما حضر روح کالو انسی توو کل جدی عزیر شنو ایدی چپ شای چپا فلما قضی آوال او الاکو مهم منذرین کل جب نو آوڑ ایدن دی قومت یرون کی اوچه قومت را دل قالوا یا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسی ووار زمغا کوما منغا وورد یو کتاب چرا له شه ده پس د موسی علیہ السلام دا بود یساع علیہ السلام نه بعد موسی علیہ السلام یادي او دو په خپل بیا جواب کوما قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتابا تاب عنا من بعد موسى مصدق ما بين يدي هي يادي الى لا كهوالا طريق المستقيم يا قوما عجيب ودائي الله وازم يا قوما عجيب ودائي الله قبل دياو گيد دائي الله دائي الله وامنوا به یافير لغوم من ذنوبكم ويجركم من, ويجركم من عذاب اليم بخنه باو کی تاسو دا ګناو نو تاسو ويجرګم من عذاب الیم بځو کی تاسو لا دا زاد دردنا ګناح آزاد نو بځ کی تابدار یو کوي ندلين اقلیه جناتونا د پیریانونا <coughs> کلا دلیل نقلی ذکر گئی من الکتب سابقا پکوانی کی تاغنہ چاری کے امددی خبر بیان چھوئے ہو پاری کے امدعوے لیو لگا سورہ بنی اسرائیل دوی مایاتو گو رہی بین لاسما سی پارا سورہ بنی اسرائیل حیث نمبر دو د میات ولا غزاده نا موسل کتاب وجالناه دلبني اسرائيل تا کي سره ورګړو مونږه موسا عليه کتاب وَجَالْنَاوُ دَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلًا گَرْضُ لَيَوْ مَنْغَا دِلَرَا رَنَادَ فَارَادَ بَنِي إِسْرَائِيلُ اللَّهَ تَتَّخِذُ مِن دُونِ وَكِيلًا مَنْبَقِ دَالِقِ لِيو اللَّهَ تَتَّخِذُ مِن دُونِ وَكِيلًا احما حبر اداوا چمانی وئی بغیر زمان بلزمہ دارا ذریه دمن همار نامانو د اولاد د احانا چې موږ سوار کړیو د نوح علیه السلام سره او ګورایې نه کانون بنیان را مدد کول زه د نوح علیه السلام سره ګشتای کې بنیان سوارو او داګه بنیانو د اولاد د دې مددګاران نیولیو دا وي بوتار را مدد کول تر دا دا نه کانون بنیانو شګلو نه جوړ ویدیت داغ رو راضی عادل رو وتکی او مونږ از توا یو دې سوال الله ته پیش کای و ار ده ناموسل کتابا وجان ناود لبنی اسرائيل الله ته د هيزو من دوني وكيلان چې مونږ یې باغار زمانہ بل من حملنا امنوا د او لاد د او جانا چې سوار کړیو منګار زرون علي سلام سرا ذريا دمن همالنا مانو هم نو ګانا عبدن شګورا ودانو علي سلام حدن بندا محتاج الله دا شګورا تاګزار د الله شکور دي صفات الله قبل قبلون کې او چی صفات بندرا شي معناتا بېدار ان هو غان عبد شکر او دې بندا الله دلائل نقلي من الکتب السابقه دلائل نقليه کلا اجماعي کلا انفرادي کلا دليل نقلي انفرادي من الانبياء کنا دلیل نقلی انفرادی من الملائکه کنا دلیل نقلی انفرادی من الجن کنا دلیل نقلی انفرادی من الکتب السابقه چې پهગવાનو کتابو کې انداو کنا اثباته مسائل کای په دلیلی دلیلی وحی باندې ایسباده مسائل کای پا دلیل وحی باندین دلیل وحی بیش گئی چھما وحی ده دیکھ کڑی وا لگا سورت الانبیا آج دمبر پینتیس پینز دیرشم سورت الانبیا آج دمبر پینتیس پینز دیرشم دلیل وحی شمع وحد دی کڑیوا پیز ویشتم آیات سورت الانبیاء ومار سلنا من قبل کا مر ونسولن و اللہ نوحیلیح ومار سلنا من قبل کا مر نظر لے گلے منگا مخستانا یو پیغمبر مگر منگا وحی قولدتا انہو لا الہ الا انا فابدون شان دادے نشتے حاجت سر گون کے مگر زیمان انہو لا الہ انا فابدون شان دادے نشتے حاجت سر گون کے مگر زیمان زمان عبادتو کئیو دے میں انبیاء لے مسلم لے گلیو دلیل وحی دا انبیاء لے مسلمنا نه انبیاءو تا وحی د دیشوی وا عبادتو قیم وما ارسلنا من قبل گامر رسولین اللہ نوحی لے اللہ اللہ, اللہ منگا ندر لے گلے مقیستانا ہے سیو پیغمبر مگر منگا وحی قولدتا انہو لا الہ الا انا فابدون شان دادے نشتے آجر سر گلگے مگر زیمان زمان عبادتو کئی پدی میں انبیاء لے مسلام لے گلیو دارنگی سورہ بنی اسرائیل آت نمبر باویس دو سوره بنی اسرائیل آت نمبر 22 دوی استمہ پین لاسما سی لا تا جانی مال لا اعلان احرا مم مخذولان مگر ذات اللہ سراب بل حاجت بل مددگار که بلحاجت روا دی و شر دی اوکا فتح کودا مضمون و مخضولا که او رسولاتو لی شوه هر یو مشرک اگر اصوا دی زک آغا با غیر دا اللہ نا بالعلانی ولی دی دا مشرکو گورا او د معاید جوان دا دا زمگ اسمان فرق دی د موঈদ ژوند د هغه د خوشاله دی د هغه د منزور دی د هغه د خوان دی د موشرق ژوند وګورم نو ټول مرد د سر کاټه دی د سر چته اوچات نشو د مو نو ټول مرده د مړو جامی چولي چا د مړې کی, کی به دا هغه جامی دلو ور کوي د اچھا یو د موشرق خوراک ټولو مرې مرداري نظر او منښت د غیارو مالوا زما ګوري د مشرک ژوند کورا ټولو مردهبا د پنځم وشتور ټولو نه بد د صادري ادا وې د ملان کیندې 15 ب پړی کې پنځم وشتي شنا سرا ځهلا تورا سپینا امه په کې ګاندلې او ټو پای نو ټو پای به د ښه لسته په کې شه دي نو ټول عمر خوار او ذلیل رسوا دا جوان دی لا تا جعل ما لای اعلان احرا فتغدا مذموم من محذولا وقذر ربك الله تعبد الا اياه حکم کنه استا رب فیصلہ کړه استا رب الله تا بوذو الا اياه جه عبادت مګوی باغیزه الله نذر بلچا الله به سناد ذکردا الله حکم دې کړه دې الله تا بوذو الا اياه جه عبادت بنګوی به ذا الله بغیر دا اللهنا د بل چا بعد ب نه الله حکم د دی کړ دی و قزاره په کار الله تا الله اوکم کلی ستا را به ب نه کو بغیردارله ن د بل چا ی والله بعدت به کو دارنې کلا ک دا انبیاء لیم سلامنا سورہ اکاف ای نمبر ایک ساو دسو صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ اکاف <coughs> اینما انا بشرم مثلکم یوها الیاء بیشکز ما قل انما انا بشرم مثلکم وی پیغمبرہ بیشکز بندئی ما استاسو ہنتا کی یوها الیاء وی کی انما انا بشرم مثلکم یوها الیاء بیشک از بندی ماستاس گنت کی وحی کولشی ماتا یوہا ایلی یا وحی کولشی ماتا انما الہو کم واحد بیشک از مندگار ستاسو مندگار دے کیاو دے خبر وحی رات شویدہ انما الہو کم واحد جمانل ګار سازومز ګار دی یکیو دارانګي سوره ال عمران اتلا سمات دلیلي وahi شہیډ الله انو لا اله الا هو شہیډ الله بیان کوي الله انو لا اله الا هو ینيشته آجل سر گونګه بغیر د دې الله نا پریږه ته کنسله سر پدې ځو مې پته وایو ښایدا الله لا اله الا هو بیان گي الله انو لا اله الا هو شان د نيشته آجل سر گونګه بغیر د دې الله نا چې الله د حاجت روا یو الله دے مددگار اللہ د دی وحی کڑی دا اللہ دے بیان کڑی دے انہو لا الہ الا ہوا چنیش دے آجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا یو اللہ حجت برا گئی الله اللہ حجت روا دے دارا کی سوری یونس آیت نمبر پندرہ پی لسمہ د رايونو 8 نمبر 15 و اذ د علم یادونه بینات قال الذين لا يرجون لكانا ايهذ به قران غير هذا او بدلوه قل ما يكون ليا نبدله من تلقاء نفسي إن أتبعوا إلا <apologized>. مات ما يوها إليا إن أتبعوا إلا ما يوها إليا زتا بين إماما قرد عجوة قلش ماتا ماتا وحد دمسلش ودا إن أتبعوا إلا ما يوها إليا ز تا بینه ما مګر دای چې وای شي ما تا زد وایه تابیدار ما دا الله تر افنا تر تاسو کوم ګولې شي زه اوی پسې ما د خپل خوخه خاون نیمه وه راته د دې مسلې دا الله تر افنا ان تابو الا ما یحا الیا ز تا بین ما مګار د اوی چوای ګولشی ماطا ز الله واحدابار ما دلیوی وای انار تابو الا ما یحا الیا ز تابین ما مګار د اوی چوای ګولشی ماطا دال ظرف نجراد سوګم کی ز غی ما د خپل اختیار خو نیما زه وو علاج سوہی دارګي سوريو با تو ګورې دلیلي وایي سوريو نوز اخيري حياته وته وته ما یو کا والطبيع ما يحيلي اليكه طبي شاذاي چوي ګول شياتا واسبر حتا يا ګم الله صبر گوا ترغي چې فیصلو کی الله زما دلته ما يوها دګاری که الله ژوند د سويلي تدا ني بسرواني ودین کے بار تکلیفون عمرادی مصیبتونه با عمرادی تباسکه وصبر صبر گوا حدایا ګم الله تر دی چه فیصلو ګی الله او هو خیر الحاکمین انداز الله ورد فیصله ګون ګنا دا الله فیصلو ته صبر کو او څلمت انکو ور پسې سرهو د نو سورہ یود آت نمبر 12 والا لگا تار گومبا زما یحا الیک وضائکم به صدرک شاجت برہ دونگے بازیا جو ہے گلی شتا تا, تا زړه انسان د پیغمبر زړه تانګې دې نو بللا سول دیویدار سړی زتا گی دار باندې سړی تنگ شي شیخو قران الله دی بر رحمتونو لېگی وېما اول کې مسله بیانوله زمونږه د اکلي پنځ پیر کې یو جامع مسجد ده او د دې په جمی مسجد ټول کلی برا غونډې ده او کله دوره زیات نو شهل قران یې زو او ما به دې بیان کو نو جما به بیان نو که نو زما سیدا کور سنت به می کور ګول د دی واجبون چې سنت کور پکارو او د دی واجبو ما چې کزه اشار شم نو اسه نه چې بار وزرا کې خلک او زرا روز ما اوس خبره وکي نو بیا غو پختوني جانګو کما نو با خدا ول چر دایي غاډو او کور تر عالم او سونو دامي کور وکړل تلبرې جمعې پورې به خلکو زړه تشکړه اوس باندې را دي سبه ویغه به ویلو بلې جمعې لا وها بیا تا ګرمو اخیری زړه می تنګ شه چرا دا دای دای خیر خواهی کوما او دا دای عقیده ساموم دا جانم نی بچکوم او دای زما خلاف کئی زکرنن که پنج پیر متفق دی په یو عقیده دا دا شهر قرآن اگه محنتو او دا آمین هغه تو جاری ساتلی دی الحمدللہ نو پن پیر پا یو عقیده متفق دی ا هغه مخالف وب کې بلکې اکثره خلاف زه له وړاندې به به کذل به کول پښشا زما ځل تانش ا ماي ترګمې باندې تدا چغه و بس په دې کې ما ها بس موحدي ما خپل اولاد توحيد بيان او باندې نور ځان نسټړې کو ما زګا د دې کلی الحمدلله عقیده هم د دې کور سمچوي دا لاري کوسی هم د دې کور سمچوي دي او د دې کلی محبت هم دی کور سره ده خو هغه سے نو نو ما قص دو چې بس نور نه بیان نه کوم نه تقریر کوم ځان له کاروبار کوم به زش په مخوبو لیدو خوب بشارت ها زګه خوبونه درې کیسه دې حدیث کې راځي یو تعزين من شيطان ها او دم مباشرات ها درم چې انسان درځي س کوي نو شپې خوب کې هغه نظام سره خبرې کوي نه ما شپې خوب ولیدو چه اولوی میدان ده او بائی که یو گوره او ندا او چې زگورم تر حد نظر پوری خلق کاری زلانم لاندې چې لانده چه زگورم او چه دده لانده سوکناستی چه حضرت ابراهیم علیه صلاة و سلام ده او ما تا دا که شو چې د ایبراهیم علی سلام دې زلاړند دا مخ په تاکي ما والله چاپی شو روغلا به می والله چاپی کولې به ایبراهیم علی سلام ما ته وی چې تاسو د خلکو ته یو صورت وای په خپل طرز نو ما ته حضرت الله مخکې زس ګوا خیر ته تاسو وایې زپاسې د مو ما سره حمیم سې د شروع کړه زې چې کله د عادیانو او سموديانو دیوا یو څوک سره باسي دل او ما دیوی نمنوستا قران بس کا مو آیا ستانهړو منو نه اورو یې نه شوري جوړک اقاسان ما پی جندلوي هغه تر اخیره پره ماصلا نو منلې شورې جوړک حما صورت وي او ما ختم ک چې زکه نا سم د ایبراهیم علیه السلام د مخدا څخه تر شوه لکه گلاب وی ما ته وای چې ها اولای عاد او قومه کو سمود قومیک دا ستاد قومه آدیان او ثبوت یاندي ا ز سن چغاد یان سمود یانو منل دا استاد قوم آدیان و سمودیان دی خو خدا که دای خبره منه نو بس که مو او که منگ سر خوشحاله نو داگه سه بطو آئی او دای بخلاف کئی تیگه ذرا پاسه دما ایما استعفاروی توبه موی استا او دست میو که نوافیل میو کنل اللہ نمی مافیو گوختا او ماری بس بیا به بیانو ما او بیا به ماصلا شروع کړه د پیغمبر زړه تانګید نو خود اومتی زړه هوتانګي کله کله سړی زړه تانګي یا پرېږده روکی کړه غرشی زمابې سره د سړی زړه تانګي د پیغمبر زړه تانګید سوره یودو لسمهات جکه تب خیر لاته توبارلخزوتہ قران ہے سڑو توبہ قران ہے بچو توبہ قران ہے او دے اغه شیطان ب بکین نوتے یو والا لگا تار گومبا زع ما یحی الیک و ضایق به صدرک شاہ ج تبرخون کے باج اج و ضایق به صدرک په دیوان استاسینا ایہ قولو لولا انزلال ایک کامزون او جا آماء ام ملک دیوان جنان شد ایوائی ولن رازیت بان خزانہ یا رازشید سر ملائک پتائے تیرا سنہا کئی مستاظرت تنگی انما انتنا زیر بشکاټ ير وګه والله والا ګل وکیل الله له په هر یو شی دار والله والا ګل وکیل الله له په هر یو شی باندې ذمہ دار تځړن نن تانګا تا څنګه سوای تا غبې یانو ستا کار بیان دې تخپل کار جاری ساتا وته مه یوای لیکه دا به شا وای چې وایږي تا تا دا رنګی سورې انام یوسل شپګمات وګړی و ما سی پارا سورې نمبر 106 یوسل شپګم یا صلی شپه ګمیا ته ان تبې ما وی لے ګم رابیک تا تا تر دره در افغانستان ان تبې ما وی لا اله الا هو لا اله الا هو نیشته اجل سر غونګه بغیز دی الله نا یو الله چې دونه پورا کایو واول وای ته بیم ما ویله ګمیر رابیک ته بیم شادای چې وای ګولشی تا درو درب استا ما دلیله د الله در چې کومه هی کی دی او تابداریکوا اتبعما او یه لیکم لا الہ الا ہو نشتیہ جسر کونکے بغیر دی اللہ نا لا الہ الا ہو نشتیہ جسر کونکے بغیر دی اللہ نا و آرد عن المشرکین و مخور المشرکین و آرد عن المشرکین او مخواړو دے مشرکین نہ د الله د وېت ابداریا بس چې الله دی اغه او د مشرکینو نظان جدا کا بلنده خبر را و او ار ان او مخواړو دے مشرکینو نہ دین جدا کا دای سره مې او دای کیجا دارنګي سورګیو آد نمبر 15 بین لاسمو سورای یونس آد نمبر 15 بین لاسمو بین و دا تل لمایاتونا بناته قَالَ نا لایر ج ل کانا کرا چلو شي دیوانې زمنږ ایا جونهوا کالله لنا لایر ج ل کانا و کسان چغیا ک دسادي قَالَ اللَّذِينَا لَا يَرْجُونَا لِقَعَنَا اِعْتَيْوِ قُرْآنٍ غِيْرِ حَاظَا اَوْ بَدِّلُهُوُ رَالَ مَنْتَا قُرْآنُ بَغِرْدِ دَيْنَا یا بدل کده قرآن لرا سمت لف دامن سلی را تا نور ده قرآن کی نوری مسلی نیشتے سریع مز موز مسلو گئی خرگولا موز د دا او داسه مسالې وګړي خلق او داسنه معلومه چې سنجا بسنګا کې او چاردام بسنګا کې تا ته مزرو ځکه د مسالې نه دی اړې وايي مسلمان ګي او داسنه او او دا اون هو چې عقيده د شرک نه هیڅ نه قبليږي هو تاسو اصل کارحو اصل جوړ وتا خو او هغه مو ته چې کلا اکیم و صلاح قرآن کی راشی نو اگو اتنو آئیو سا آتو زکاة راشی دم اقصد با دائی تا با دا مسئلی دا توحید نه کئی کوي دے بوئی یرا دے قرآن کیسا بلا مسئلہ ہوگا کنا حدیث کے رازی از واجر کے داری واج ذکر کردے دے و شیر قرآن اصول و سنت کے ام ذکر کردے دے یو شاکو آئیاں بولا قائلون نا مالیا قراول الناس القران فلا تمون عليه قریبا چه و یون کے براشی اغه و یہ یراس دی مالہ کو تا قران وا مودی زما تا پابیداری نے کہی جب لامودا می وتا درسوک وہ زما تا پابیداری جی قران تا نکی نی نو سبہ کہی یور شاگر قائل ان یا بولا مالیا اکبر ولما فی القران فلا یتبعونی علی دای زما تا بداری نه گیب دی باند لالی اب تا دیو لون کتابا اخر نو خامخاز بدیل بل کتاب جوڑ کما جو دایتا قران وا م دایتا بداری نه کہ یرا بل کتاب وا بل کتاب و تواما چای تراتا کینی ستا محصد خلقو کینو لی زانتا نو ده بوئی بل کتاب و توام چا دی تراتا نو قرآن با درس با نکئی بل کتاب درس با لازمی اگڑی آبا لازمی کئیو نو چه بل کتاب و تشورو کی نو حدیث کی رازی چه ده لعلی افتادیو لهم کتابن آخر وظنو و اظنو خبلا با گمراهی نور خلق با گمراه کئیو خبلا گمراهی و نور خلق با هم گمراه کئیو تبا قرآن و آئینو اغیطا با نکیلی ابل تبا ده پرلتو ایو اعتبه غیر آزا او بدلو یا بدل گده لرا یرا دی بزایراتا بل سوایا قل ما یکونو لیا نبادلو من تلقائی نفسی وردوانی دی مناسب مالا چزی بادل کم نخبالی خواہینا ان اتبعو اللہ ما یوحای لیا زدہ بین امام گارد آنی چوہی قولشی ماتا ان اتبعو اللہ ما یوحای لیا ز تا بین امام ګردان چې وای ګول شي ما تا زګو دا حکم تا گزار ما بل اختیار مینش ان ارتاب اللهم ايو حيليا ز تا بین چې وای ګول شي ما تا زګو دا الله دے حکم تا گزار ما دارنجي سوره احزاب 25 سالو استفاعات ګورای دو استم از بارا سوره احزاب آختمبر 45 پنځه سال وختما سوره احزاب دوې استم بارا یا ایوان نبی و اینا رسالنہ کا شاہد و مباشر و نذیر و پیغمبرا منگا لے گلتا لرا و مباشر و نذیر و دائیم الى اللہ منگا لے بیان کم کد توحید وَمُبَاشِرًا ذِيرَ وَرګون ګموهي دینولا وَنَلِران يَر ورګون ګمشرګينولا وَدَايَ مِنَ الله او بلون ګې لارځه الله تا وَدَايَ مِنَ الله بِإِذْنِهِ دَاوَت ورګون ګې دِذ الله تا په وګنداله الله وَسِرَاجَ مُنِيرَا او دیوارو خانه شمرو خانه و سراج منيرا شمرو خانه دایې من الله بي ني و سراج منيرا دا ور د ورګون کې دیندا الله او شمرو خانه تمنګه بیا م جون کې توي دې ګلې زیرہ ورگون کے ام لے گلے یرہ ورگون کے ام لے گلے دائی علی اللہ ام لے گلے وصراج ام و نیرہ شام رو خانہ ام لے گلے و بشر المؤمنین بیان اللہ من اللہ فضلان کبیرہ زیرہ ورگ مؤمنان اللہ پتے خبرات چھدئی لادت رمضان اللہ ندے فضل لوئی او بيدارو ګرځیدا علاوه بيدې له فضل کایو وقد جربنا ذلك مرارا او دا ډیر زال اوځایل چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه او په دین کې د پیغمبر په اتباع کې پاتې شو الله هغه ډیر فضل کایو او الله به ګبنې مې را باندې سهانونا کوي الله دې خپل رحم او کرم کوي نو دلیل وايي چې وايي الله د دې کړي وا کلا <coughs> کلا قرآني کریم یو ما سال صاحب دای نو پاغي باندي قسم ذکر کوي زګا قسم هم خبره ده ثابتور یو طریقه ده یا سره یو خبره نمنې یقین نه غي تبي ودا قسم وغري نو هغه ومنې عربوم وي فإِنَّ الْحَقَّ مَطَّهُ او لِقَاءٌ او جَلَاءُ د خبري صاحب طول دري ترېکي قسم دې دانګي او شاعر وې حلف تو اللهم اترق لنفس قریبه وليثور الله للمرء مطلبوا حلف تو اللهم اترق لنفس قریبه وليثور الله للمرء مطلبوا ما قدرت قسم اون او شک من الله پر نه کو دن دالنه سیو نور درت سوام الله می درت قسمه اون تبيام زما کا بران و قسم چې زه رضا په مختلفو مانو باندې راځي مختلفو مقاصد لپاره استعمالي کی قسم کله کله د دې لپاره چې مخسن به اگر مالک ده نه او نقصانی چې په چا قسمه کړی نو قسم, قسم په هغه پوری اکی دل دای خدا قسم غره نو دیو مالک د نفع او نقصان دی کزه په دغه بل خبره کې درو جنمه نو هغه ماته نقصان راو راسی لاګمو وایو والله بالله سمته الله ای پښتو کې مو وایو قسم په الله چه ده کارده سه ده سمعت لگو زمن ده کی ده ده چه مالک ده نفع او نقصان دی نو په الله اللہ غرم چه ما پروم سبقو هلے ده سمعت که ما سبق نیوه لے دروح ما نو اللہ ده ما نقصان را را دا قسم بغیر د الله نه نا ببل چا ناروا دي هغه حديث کې جرادي غدا قسم مراد دي چې من حلب بغیر الله فليقل لا اله الا الله كما قال چا بغیر د الله نه ببل چا قسم وو نوګه دي لا اله الا الله وې ذکره مشرک شو او حديث کې رازي او مَن کَن حَلِفَن فَلْيَخْلِفْ ومن وَمَن حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ کَمَا قَالَ سُوت قسم غوړین نو قسم دې په الله وکړې او چا چې بغیر د الله د بلچا قسمو غوړ نو دې دې استغفار وای دا را قسم چې مخسان بیه مالک د نفع او نقصان ګڼي لگه زمان با پوختانو کی نو جوی با خبر داسی دا آقا دا با دوی رشتیاو آئی دباوی آوی دلوی زوان قول راکا نو لاسوی مخی که دلوی زوان قول راکا نو آقا با لاسوی راو با وی بیان دلوی زوان قول می دار یعنی پنوی زوان قسمی قصد دارو گوام نو آقا دی نقصان راکی دا قسم پغیراللہ ناروا دے پیر بابا میں دے قسمی پلوی زوان میں د قسمی دا قسم ناروا دے پا بلچاب دین قسم قسم مراد پائی کے رحمتی پا مقسم بھی چپ چا قسم گھری نستان مطلب دائی چپ آغبان دے رحمت شاہ پا آغبان دے محربانی شا. لگا قرآن کی وی سورہ حجر دریعی آئیم آیات کی لامرکا انہم لگی سکرد ہمیامہن لامرکا ستاب عمر در احمد شاہ مطلب دادے لامرکا قسم اوکور ب عمر راه بنا بیا سلام یا رساله هغه بیا خپل ځای کې ب وایو نامروګه انم لبی سگر دیمیا مونا او مر دې رحمت چا د یو په ما ځای ګهرا مې او پریشان ان دی رحمت مراد ته دا رحمت دعا مراد دریم کې سم دا قسمه ده پارځه دعای یا دعا چې ما سمي اگر بهره مرادي یا دعا مرادي هڅه زما لگا حضرت حسن چې کاله ابو سفيان له جواب ورکړيو چاغد نبي عليه السلام بدوي حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اسرے جناب نبی علیہ السلام په خپل ویده تمبر کې دی حسن د ويمبر کې دی جواب نو کی اغه په نبی علیہ السلام ترف جواب نو کول او اغدا جواب داسې کو چې داغه جواب بیا چا نه شکونه ا لسان یاره من لايب به زمان اداسی جب ادا چھدا شلول کئی او دیکی ایب مشتے حضرت عسان با جواب این اکول اگر جواب اوکا سکل دو بنیتی اللہ امتراوہا تسیر انہ کے علا کنفے کداؤو سکل دو بنیتی اللہ امتراوہا تسیر انہ کے علا کنفے کداؤو یا طرفے کداؤو زه دې اولاد باندې پورشما حالت با دعا کته څونو کې دا بغرباندې زماره سونو جوړي ونه لیدي غار د او چې کله ما کفات شو نبی عليه السلام می حسان له دصفو جوړ گئی اوس نو ورګی چې له کېدا بغرباندې اوس لای سړې چې ما در نه کیږي دو ناريدي او د کېدا لاردا ایو تاسو کو دای وي نو کې دا په لار واځي څوک هلته بنیا دی لاندرا وها توسر مکه علامه طرف کې دا وو زذیا اولاد واندی بور شما کتا سو دما دا سنو غرد ګبار د کې دا په طرف نون لیدا سنورن قسم راځي د پاره د شهادت انا مکسن بي په شهادت کې پيش کوي بغوائي کې پيش کوي غوائي کې پيش کوي لګاره وې والزي ملعقن بي محبتکا او اجلالکا والزي زما دي قسمي باغ چې زما زړې استاد محبت نو ډکړې ما تابزاد ته پدي غوائي چې زما تاسو سره ميناله فارزی بنان قسم بلب میګولې تو وزلف شبګولې تو کی ته محبوب دلربای قسم بلب میګولې تو وزلف شبګولې تو زما دې قسمي ستبرې سرو شوند او بده تور زلفو چې ته زما محبوب یې قسم سمانه د اباتوري شهادت ستاد اسری شونډي ستاد ټولې زلفې د دې شاهیدی چته زما محبوبي قران کې په دې معنا قسم دې راځي لگا وسه افار د صفه شاهیدی صف تړون کې ملائک بس افتړلو وان عادیه شاہد دی اگا اصنع سنکیدون کی دارنگی سورہ قعف کے قعف والقرآن المجید شاہد دی د بزرگای کتاب سورہ زاریات کے وزاریات دی ذروہ دارنگی سورہ تور کے و کتاب مستور شاہد دا اگا وحد کوئی تور شاهد ده ا کتاب مستورو هر کالا قسم راضی لتفہیم واقعات د غټوالی د واخیله پارا قسم به یو شی خوری جواب مقصود نې یو چې جوابې قسم به مخا مخا ذکر کړي دیوږي شاه ولي الله رحمت الله علیه آ په دې باندې باس کایو نوغو ايو فلذا لا يكون للجواب ضرورة فالإيمان في القرآن القريم من هذا القبير اي من القسم الخامس والرابي وقد تكون من الثاني والثالث قلت دوينك درينك سمشي لقاول سر دخانك وغیره وغیره وغیر. ندا قلت تفهم الواقعی ده پار ايو فَأُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ نَذَا اسْتَكَارِسِ مَخْلُوقُ مَا نَدِ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ نَارِ تَعْفِيمُ وَأَستُورِ بَرَأِ پريوزی يا آياتُن راضی دار یاسین القرآن الحکیم إنک لَمِنَ المُرْسَلین دارگی سورہ قلم گنون والقلم وما يسطرون شاهد قسم او ا قلم او هغه چې لکې قلمونه pano qasam po muftalif mano wal asr innal insana lafi khusr in shahed da zamana innal insana lafi khusr in po de khabara che akina insan patawan شاہد زمانہ یا جنن انسان تاوانی دے ہ تاوان نبدی الا الذين امنوا وعملوا صالحات نو قرانی کریم کے اس بات مصالہی گئی کہ لا بدلالو عقلیو کذا پر نقلیو کذا پر ضلالو و او کلا الحلفو قسم ذکر کئ منګه یو کې څه مسول چې هغه د معنا سره تعلق لر دفان د قران کریم سره تعلق لر هغه منګه ذکر کول چیرو آیات کې څه سوچ کې توبغوري صدیق کی تعریف د قران دے، حکمت دا دے، دے، دی حکمت نزول له چا سره خطاب دی مساله ثابتول دي مساله ذکر کول دي تبه ګورې نو تا ته وبته لګي کله به ادخال الہی میاں سک راځي نو یو وا که برواني تبه میاں سک آیاتونه براشي تبه حیران شي چې دا مرکه سره تعلق نه خي رسل سره یو نه خي دې آیاتونه سماتل نو هغه به ادخال الہی اٹھ حال الہی لگا نوحات جمله موطاری زوی نو میاں سکویا جمله راغلی او اگلی مبسوط یا دفد اهمی یا دفد اعتراضی یا بتصابت او کلا کو الی ور کای سم مقصد دی لگا ابراہیم علیہ السلام مو واقعہ قران شروع کی و ابراہیم اس کال قومی ابد نیاز کے بگی نور کلام راشی یاد آرد موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع شی نیاز کے بگی ادخال الہی راشی لگا سورہ مومن اتو اجتماعاتو گو رہی وفتی منگرار ہو لیو سورہ مومن آیت نمبر اٹائیس واقعہ شروع شید صاحب یاسین در رجل مومن سوره مومن آت دمبر اٹائیس رجل مومن من آل فرعونا یادم ایمانا اتاقلون رجلن یا قول ربی اللہ اتاقلون رجلن یا قول ربی اللہ وقت جاگم مل بینات وَإِيَّاكُوْ كَاذِبَنْ وَعَلَيْهِ كَاذِبُونَ وَإِيَّاكُوْ صَادِقَ يُسِقُمْ بَعْدُ اللَّذِي يَعِدُكُمْ تردی اوز داغ کلام دے دراجلِ مومنم ورپسی اِنَّ اللَّهَ لَيَادِي مَنْ هُوَا مُسْرِفٌ قَذَّابُ داؤس یا کلام دد دے یا دا ادخالِ الٰهی دے رجل موامین خدای دویی که رشتی نیی نو تاو سب آزاب رسی که درو جنی درو سر با پادشی ور پسی این اللہ لعیادی من هوا مصرفون کذاب دا ادخال الهی خانو بیاسن چلو شو اگه یومن لما سلا نو دفد هم کئی د دفد آغا شبهی کئی ان الله لا يادي من هو مسرفن كذاب يقين الله توفيق نوار کایو ها رجالا جغوی مشرک درو جن هاای مصالون منلا فرعون انکارو که از بیا داغه کلام یا قومي لغمن الملك اليوم ظاهرينا في الارض واذما قوما تاسلا سنتذنن رزي غالبي بو دنيا کي فميان سرنا من باسل الله ان جاءنا سو باز منغي امدادو کي د دا آزادلار نه ان جاءنا فميان سرنا من بار ظلم باسل الله ان جاءنا سو باز منغي امدادو دا فرعون ما اوريكم الا ما ارى و فرعون نخم ما تاسدا مگر اچ ذیوین ما وما هديكم الا سبيل الرشاد نخم تاسو تا مگر سما لار است فرعون او رجل مؤمن كلام شورودي میاں میاں کے باقی ادخال کلام شروع د داغې نو هر پس میاں بیا ادخال الهی را دی فرمایو لله فما لو من حد هر اسوغ چالا بیمه دو گمراه ويو فما لو من حد نوبای د لارو څوک لار هو دونکه الله چې بانه موزه گمراه وَمَا لَوْهُ مِنْحَادَ نِشْتَ دَيَا غْلَرَا سُوْقِ لَارْهُ دُنْكَي دی دوئی اتخال الٰهی دارانگی مسالہ د نسخی پیجاندل پکار دی چې نسخا ستا وئی پلوغات کے ستا وئی شریعت کے ستا ناسخ منصوب پیجاندل پکار دی او بمګه انشاء ما نن من آدنه ونځه عکيبه دای بیا تفصیل کو چې نسخه په لغوت کې ستا وای شریعت کې ستا او داسر معنا مراد سره زمو مفسرین کو بل آیاتونه په یو آیت باندې منسوخ کړي شاولی الله رحمت الله له داهین جواب نکړي پینځه شپري خو دي بلا اوسه ملي نور الله مرقده داغه 25 ټول توجيهات دي او هغه وا ان شاء الله مونږه پر خپل ځای کې بیا کجواندي تفصیل باکو داغه سي ها دا اصول هغه اصول چې مونږه وی دا د معنا سره تعلق ساتي دا اصول د اصطلاحاتو د قرآني کریم دیم کیسه اصول چې هغه د الفاظو د قران سره تړاو ساتي د الفاظو د قران سره تړاو انجو ونظاهر انجو ونظاهر ها هغه ذکر کوم انجو ونظاهر وجودي تويہ چا و لفظي او غاب مختلفو طریقو او په مختلفو معنو باندې استعمال کی یو ځای کې یو معنی مراد وي بل ځای کې بل مراد وي لکه لفظ ہدایت یو ځای کې یو مراد ده بل ځای کې بل مراد ای لګه هدات هدات عامه د هدات معنا د ژوند تیرولو طریقې د قران سکاګه د ژوند تیرولو طریقې په دې معنا باندې عمرাজি لګ سورل توها پنځوست میا نمبر 50 سورل توها فیرون تابوس قید موسیٰ علیہ السلام نام قالا فمر ربکما یا موسیٰ فیرون ویسو دستا سپالنگیو موسیٰ علیہ السلام قال ربنا اللذی آتا گلش ان خلق اوسو مہدا وی موسیٰ علیہ السلام زمنگارا بحاغ الزاد دین چهار یوشی لیداغ جوڑا خوار کرده دین سممه دا بیایوه تا تریکه ده جوان خود لیداغ سممه دا کلشه انخل خل سممه دا نوارشی تی پیغمبر را لیگلیو غانو تاو موا و سانگانو تاو ننامالا هدا تی احمم راد دی ځل جوان لاري ګدرې وا تخودلې مې ته ځوان لارخه له دا نو هغه په وبو روان دی او ځان لا خوراق ګوري په جمی کې ځان لا ځای جوړ کې اکی کی دي او بوډي کې په وبو کې ګرځي مرغۍ ته دا غي ځوان لار هولې دا نو هغه چې کم ځای دا غي ځوان ختريږي نو هغه لار روانه ده یا دا یې ها جوان دی رایی موسم بدلی گی نو بل خواه لڑای شی وچه آل دی جوان نتی ری گی نو بل خواه لڑای شی دی یو داینا بل زایتا و دا بل زاینا بل زایتا آمخ کی مودا که نما مرگری دی منخ کار لطلیو نو آغای یو ایلای ویشتی و داگی خپیتا یو کڑاو آکڑاو سمشتی نو پا آغای سا کوڈ نمبر ورکڑه و داگا چه مغو کود. نو آگا دا روس دا یو یونستای نمبرو. او داگی پره ڈیٹیئنو. نو چې ایساب مولا گود. آگا ایلائی دری زرا و سو کلومیترم ازال کڑه و. تین هزار سات سو کلومیتر. نو آگی تا پاکستان لار چا خیلی ما. چه دا آل دینار او په هوا را ازیه را روانه ده نو تین هزار سات سو صدباسه کلومیتره مزاله را روانه و دا جوان لاری و تا چاپو دلیده یا او زاد شده قالا ربنالذی آتا گلش ان خلقه و سمه دا پی زاد ده چاري او شي له دا جوړه خور کړې ده سن ما دا دایو تا تری ګل ژوند کور د لغا هدا ته ام مراد دا دارنګي دار بمانا د لګلو د انبیاء له مصلا چان بیا لګلو الانبیاء آت نمبر 73 او یام سوره الانبياء آت نمبر 73 وجال نامن مہمدا یادو نبی امرنا گرځونی منګه دینه مشران یادو نبی امرنا چې بیان به یا دونا بامرنا بیان به ګوزمږه په غمباندی دارنګ والی کله قومن حادث د بارا دهریو قومیا او هادیو دارنګ هدایت په ماناد توفیق او د کله والی لکه سوره محمد ولسمات سوره محمد ار نمبر 17 ولسمه والذین اهتدوا زادهم صدق هاغه څنګه چې پیدا دواندې زادهم زده نور زیاد کډای له توفیق زیاد کډای له توفیق الله والا نور توفیق ورګیو نور والا الله طاقت ورګیو والذین اهتدوا زادهم صدق اګه فان چغې تل د دې دا کويو زاده موږ دا له توفیق الله والله نور لارې سمایو ا دارنګ ان زائر یو لوجو یو لفظي په غنو مانو باند استعمال شوی یو ز یوما نا مراد ای بل ز بلا ما نا مراد ای نو دان چتار زای کی هغه یو معنا الله هر زای یو معنا والی نوبیا ته خبر روان شي هي اوس اړه و ه نو اوغه روان کړو دین دوا نو بخ کی او تريده ورين دوا هغه ټوله فلي تا کا دین دوا نه فلي تا غه مرای کی اون خطا وغه را پریود لا ته ټوله مړې ده ډګه وو خيار سره راغله کولي وینځي دا وو خېمړي هغه تا وري وي دا یم دوه نه خپل ټکړه وره مرای کین خته دا هر ویورګه ساده راک ساده تیواغست زر زر او الله ته مرای نه دوخ مرای نه تاو کو چې کم ځای کې دوه نن خته واه اي اوغات غټي را واغست اغه ولرواچو اندوانه مارای کې ما تا شو نو تیر شو چې تیر شو او فرا پاسې روغ را مټ شو او والا چې واه که ما خلو ما هغه یې اوس کوم چې چل زګه کور ته تلې زراځي بادې مور ډوډای फड دغه اډو کېون خته چې دغه اډو کېون خته الله ته ټګایه دیو ایلل شيمالي چل راځي مارایمه والله ساده تا وګ غرجې ولا راوځو چې غرجې ولا غرجې ولا مور له زره مات کې جو غم ناشو روح پره باندې کړی کما کلب چې بی بی دمړه کړه هغه ته مړه د بی بی باسه ټپوره وګ دیو خو مې په خښه یو او ځانې درد غرجې رابا هي مانا یو يو زای با یو مانا مراد ای بل زای بلا مانا مراد ای نو دانا بار زا یو مانا آلی بسو انا زایر دیتویو چه کلا یو کی اشکال راغی یو واقعا کی ستاشک پیدا شو او تو پویگی آغازائی کی دانگی حال نکیگی نو تا غوا کې ا کریم کې په بل ځای کې وګوراله نو چې تا بل ځای دا غواکه وګوري بل ځای وګوري نو ستاسو شک هغه به لري شي داګه مسال دو مسالانه سورای خود راवाडी آ 37 اوایم ذره یوده اعظم بر 70 او یایم ولا جلد رسول نا ابراهیم بالبشرا قالو سلاما قال سلامن فما لبسانجا بجلن حدید ابراهیم علیہ کال سلامون فمال بسان جابیج لنا نیده سلامی واجو جواب ده سلامی والا ورگ فمال بسان جابیج وخت نیده وقت تیر نگا چرا دوگ بسکیوریت شیوی باندیه نر سڑی ده ملمہ ستیا مالا نیده اپ بی خوانده سڑی داغچی ملمہ شنگوش نگا بشنا چای ف مارله ب جانا ده فلممه را لا د سلی نه کرا او جسم میم خیفه کالو لاته خفه کلی چې وړيدل لا سونه چې را صدل دی ته او جسم میم خیفه پټه یا را قالوا لا تخافوا ويورد دایم یریغا ان ارسلنا الیک ملوتا من قال انگلیسی یو کو نلو دال سلام تا ومرادو قائمد فبزحقات خذا د ابراهیم السلام لاوا فزحقات و حمد الله ودل د اشقال راگه يودا چې إبراهيم عليه السلام زغا ملمان رالل إبراهيم عليه السلام ول اسهي وريد کا وراړو داین خر إبراهيم عليه السلام په زړه کې ویا ریدو دشمن خو بعد دشمن خراګ نکو قالو لا تخافو ديو ته مياريگا نو فرېشتي دا هغه په زړه پویاوي عالیبو الغیبی تغيروت میاریگا غیسن دا پوه شو چې د پزړه کې و یاری ده او غیوا ته میاریگا نو لري فرشتي علی مول غیبی دا ومرادو قایماتون خزر د ابراهیم علی السلام اولاړه وا فزاحت و لري او خاندل لیونی خاندي او د ابراهیم علی السلام بی بی ها هډیره او خياره خزاوا نو هغه از نو نو خاندل ها ده کولی ونی خاندل نو هغه ولې او خاندل اشكال راغي دوه اشكال شو یو دا چې هغه د ابراهیم علی السلام پسړه پوو دیم دا چې د ابراهیم علی السلام بی بی او خاندل نو پسه او خاندل آسی خاندل او دا دوالا اشکالا دالا حل کی گی چده ابراهیم الاسلام و آقیان تبنورو زائیونو کی او گوری نو چیال دی او گوری او دا طولی او زائی کی نو تا دا وپتا ہو لگی او سور زاریات او گوری سور زاریات آت نمبر چوبیس دا شپږشتمه مسي باري اخیری آیاتونه دي سوره زاریات آخره نمبر 24 صلی رستم حل تا غادي زو زف ایبراهیم المکرمین اید دخلو علیه فقالو سلاما کلا جداخل شو بدبانی فقالو سلاما واجو دی سلاما قال سلامن ابراہیم علیہ سلامی والیگم سلام کو ممن کرون یای تاسکون ناشنا فراغ ایلالی فجاہ بیجلن سمین نمایل شیخ بلان دا راغ خپلان دا فجاع بلسامین نورا لسګه سورب مخ کې وی لوهانی زاو دل دی وې سمینو سورب سکه وګوتاګه ولوریتک فقربه ویلیم قالا لار دا کلونه که دایتا نو غای نو خوار نو ار دیواله تا نه غرايو فاو جسامين مخيفه پټکړه د عینې یارا ځړکی ځړکی یارا پټکړه تا لو لا تخفن دوی ور دوي مې یاري گا نوځي د خپل حال پوو دا خبر اوس پاتې شو دلته دویما خبر چې د ایبراهيم علی السلام بیبي او خاندل ناغیو لی خندلیو قالو اللہ تخف و بشرو بغلام علیم زیر ورگ دیلا زیر ورگ دی ابراہیم علیسی اللہ بغلام علیم پالک پویا باندی دی چه زیر ابراہیم علیسی اللہ ورگ فا اقبل دمرادو فی سر را ما خزاد د پتی زای کی دريچا کی غو کی خود دای زیره ابراهیم علی السلام <سؤال> ل ورکو د ابراهیم علی السلام خزې واوریدو فصد وجا وا قالت اجوزنا کی سو ورګتا دیلا وکالتا اجوزنا کی ما وې دې زم ما بډای شاندا اله وخندل چې د زيره ورکو نو د ابراهيم عليه السلام ل زيره ورکو خز رالا او جابيد ازيره وريده نو خندل فسقط <تصفيق> وجاء وقالت اجوز حكيم تاسيت <تصفيق> اندي ل ورکو دا مې چې هغه اسه خندل زيره وريده نو ي خندل خبر اول دیم اغوال اشکال چول دائی آلی ملغیبوس چی براہیم علی اسلام سلکی پټاکړه او دائی و تاوی میں آ رہی گا نا نا سورہ حیجر دو پانزوستمہ آتو گو رہی سورہ حیجر آت یو پانزوستمہ کئی من نو ابراهه ملی سلام نه دکانو وال فقانو سلامه کله چې دا داخلیر شو اس آقا خبره خبر ہے بری خود ابراہیم علیہ السلام و علیکم سلام سخیر ردک و علی راڑ دی نخوڑ قال این آمین کم و جن و ابراہیم علیہ السلام منگا تاسون او یریدو اس آقا راوالا سخیر راڑ و علی ردک و دیکی خود دی نخوڑ ابراہیم علیہ السلام پزڑ کی او یریدو وَفْلِي وَرْدَوِي إِنَّا مِنْ گُمْوَجِلُونَ مَنْغَ تَاسُونَ او يَرِيدُوا مَنْ يَرَيْغَا اوست اغا اشکال حل شو ام نظائر نورو زائنو کی او گورا نو تاتا بابتاو لگو اشکال بحل شو قَالَ اِنَّا مِنْ قالوا لا توجد اننا نبشرك بغلام اليمن ويورد الملائغ ميرغا اننا نبشرك بغلام اليمن من جاء زره درګه اٹھا نا پالک پوو باندې قالما لا جيزر كيو او دي روخيار ذيه بيدير قابل ذيه بايو او اگه تندیل اٹاسوارگا زگا بھولای خضاوا دائی خود تمام ده بچینوا اللہ دانس موقعگی ورگی تمام نئی بیا و بشروه بغلام نالیم زیر ورگ دلہ پالک بوا بانده قالا بشر دمونی علی امسنیل کبرو فرمت بشرون قالو بشرنا گبل فلا تقم من القانتين مگیغات ذنا ودی کون گنا الوجو النظائر د قرانی کریم د فهم د پارا چیکم د فهم سره تعلق ساتي اگر اصول مختصران بیان کر او چې د الفاظو سره تعلق ساتي داینه سمنګ بیان کر قواعد مختصران مختصران دارانگی مفسرین داغی مختلف طبقات دی سود یو طبقی مفسر دی سود من طبقی مفسرین دی بیاخبل خپل مقام او حیثیت دی ها دا جدہ جدہ طبقو مفسرین شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو اگئی بیا دارے طبقی مفسرین جدا جدا ذکر کری دی او دارے حالت خودل دے چیز دارے طبقی مفسرین اوالے طبقی مفسرین صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین اوہی خلافہ اربعہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ تفسیر اغسطہ ہو دارنګي ابن مسعود ابن عباس عبيد بن كعب زيد ثابت عبد الله بن جبير ابو ها ابو دردا رضوان الله عليهم اجمعين بیا دغه طبقه اب داردلار ابن مسعود رضی الله تعالی نو شاگردان ها لگا چداغی نه ها غسته تفسیر لو کا در دیفل اور د دی زریبی یش ابراہیم نخیی حلقمت لو قیس و بیا د درمه تاب کی مفسرین یو یو حضرت شیخو قران بیا ذکر کړی او تر اخیرا پوری د مفسرین حالت خو دلل او په دې د شیخو قران مستقل کتاب ده نل پی تا قاضی المفسرین دي پدیم ملګی باد قسمتی داوا چاواله به ورګونه به تفسیر لیکلی دی پتا باندې لا کی در تفسیر لیکلی وین دا تفسیر ز چاله دا پتا تا نو دا دا دا پتا دا نو شه القران الله برحمتو نو لگی زنجر القران د ز دکړ د پارا غي سب د درر لیکو زند الدرر بی رب دل آیات صور و خلاصت و مختصر او باغی کیا د هر یو صورت مقصد داغی تقسیم داغی ربط داغی دعواء اغا ذکر کران سوره تفصیلا لکنی دا وی بیا ما سو چوکا چکا زندگا سی تفصیلا لکنی رودا په جل دوم نه پوره کی او خلک نن سبا مطالعه دره کول نشي نو بیا به دا مطالعه نه پاتشي نه بدال ما راي ګرځولي نو ما بیا هر سوره باکري نه اختصار شروع کو وینده شه قران تفسير يره مشته دا تفسير وکنه خلک چې څوک به پوئېږي زه تدور نهخه تفسير به بل کمي ز 180 ډالرو باندې چې سو بوہی او کدا ته سیلیکینو دا په سل جلد دا کوم دا تفسیر ده نو بیا دا به قسمت هوا چې به تفسیر, تفسیر لیکلې دي دا په تاوانو چې تفسیر چا لیکلې شي ور قرآن راوږی دا اوغه کتابو لیکنه سا له سایرین فی طبقات المفسرین طبقات المفسرین دا داودی اومو طبقات المفسرین دا نور اومو خودالشیخ القران طبقات المفسرین اواغ نورو کے دزمه اسمان فرق دے شیخ القران دا رسول الله صلی الله زمانین راغس دا سوال لس میں ساده اے اوں بیاد ہر یو تفسیر نمونے خود لے دا سدا تافسیر د دینه مونا عربی د فازیم تفسیر شه تفسیری به نقط تفسیر سواد ول الهام او اگر دا سے تفسیر لیکله چټول په عربی ژبه کې ده او په ټول تفسیر کې د ټکی لفظ نیشته لکه ب ت جم داسه لفظ څخه غیټ ټکی عربی دا سی جوڑا کڑی دا ووشیا اوغا تفسیر لکلی دا غیر نبونی خودری دی دا شهر قرآن بیاد جدا جدا سادا تفاصیر مفاصیرین او دا غی حالات او دا اخ کارا کڑی دا چه دا مفاصیر آل سنت وال جماعات دی دا مفاصیر شیع دی زداري او حالت هغه خود له دې صدا د دې حیثیت د دې حیثیته سمه ټول تفسير کې راغلي دی, دی او دا تاسو ته پته نشي د تفسير د چا والا والا دا دا دا دی د شپه په تفسيره وانه ورکی نو دا سي ونا هغه په عربي ژبه کېو بیا موږ اردو ته ترجمه کړ دارید اردو ترجمه دوښې وې دی یوه دا ټکی او عالم وو د سلو کال عمر کېو هغه تا ما والا کړهو سمود بعد چې لاړ ابن هغه ویره ما خو هغه پریو په دلته او وی فلانی دا ټکی او ملا و غوم طبقات المفسرین اردو کې لیکلره لهنیوم ما را ته اریه و دی کې د ځمکه اسمان فرق دی ما و تا فرق نه و خل یوه دا چه شهر قرآن یو اینوان کی دی یو طاپی کی دی مزید و حاضر قرن چه کلا یو قرن ختمی دی او بل شروع کی دی شهر قرآن یو اینوان کی دی مزید و حاضر قرن او بیا پاگی که دا خیی چه پا مخ که پیڑایی که تفسیر پا دی روانو دی پیڑایی که تفسیر پا دی روان شد دا ولی دا نو کله یو واخ کی د علم کلام زوري مفسر تفسیر لیکلو د علم کلام دغه په زیات کړي بل واخ کی بلې بل کې بلې بل واخ کی تفسیر د غیر د لیکي زیات مفسرینو چې تفسیر لیکلې پهیدوار د ترجمه او ترجمه هغه اصل ترجمه لیکلي لگا امام نصفی تفسیر مدارک چا زور با دی لگو لئی چه روایت تفسیر بی روایت لگا واعی کی بیترین تفسیر اپنی کسیر چه کمان ملاوی کیا غوا چا زور با دی لگو لئی لگو یو لفظ تحقیق کئی مختلف علوم بکی پیش کئی لکه تفسیر رازی د فقره دین رازی امام رازی تفسیر چا په دې زور لاګولې چې او لفظي د هغه مختلف معناګاني مختلف معنی رازی لغزات المسير د ابن جوزي رحمۃ الله له النقط والعيون تعلم ما وردي نو په دې زور لاګولې چا په دې زور لاګونې چا غي ده یه خیال ساته لئی نو اغیی پا نحوی ترز وانده واند شوی لگه املاو محمد نبی الرحمن دارنگی, دارنگی ال اعراب المفصل وغیره نو ای باقی زور لگوله ده ده شهر القرآن اللہ ده برحمتون اولیگی پا دی اغیی مستقل کتاب لیگنه لسائرین فی طبقات المفسرین بیا راغې یو ترجمما د اټکهعالیم کړی وه بله تر جم ملاې راجل اسلام وکړه بیا منږه وردو کې هم چاپ کو عربای کې هم چاپ کو وردو کې اوس میلاویږي دلې د ش وقرران په دی بعدې زور لکوو ته په تفصیر کې بعضې خلکوو کمزوری روایات پیشکول نو کمزوری روایات بیا پیشکول چو دنیا دے نبی علیہ السلام دے مخا بے زادہ وغیرہ وغیرہ او ادم علیہ السلام چے جنت نہ واطو مغوی اللہ دے نبی علیہ السلام بو وسیلہ لرنا سوال کو وغیرہ وچال قران اللہ برحمتن الی اغیرال او غیر البصائر للمتوسلين باهل المقابر لک او پاگی اگر روایات راواستل جانه مکابیر دلیل کې بشکول او د یو یوې راډوګه او هغه ریوا دی خلق دا جدا موضوعی دی د ځان نه جوړ شوی دی دا صحیح روایت نه دی پدې مل کې بدعاتو او د بدعاتو رچې نشکولې بدعات او سنت نه بینځدل تمیز نشکولې شل قران داغره پره قاعده کې خودي اوولې د بیا تاریف او بیا د تقسیم او بیا القاعده کې خودي هغه کتاب له نو په خود اصول السنه لرد البدعه اصول السنه لرد البدعه د بدعت لغوی او اصطلاحي تعریف او بیا د هغه تقسیم چې اوده بدعت لغوي بل د شرعي بیا یو د بدعت اضافي هغه فیل عبادت او اوداری مختلف قسمونه ذکر کول او بیا سلیریش کای دی کې خوده درد بې او اخر کوي فیا حسرات ما الی رد مثلها ذبیلوا ول اردت لها من تحسروا ولو انها ردت بصبر وقوه تحولن لذات وزل بيبصرو هایرمان سوګنی چې رد بې ذات اول <سؤال> ولګيږي که اصفه نه بي زمانن ثروت البلده <سؤال> و سنه <سؤال> بدات من دا ځي زمانه کې پیدا شو چې سنت و بداتو ګرځي ده بدات سنتو ګرځي ده څوک نيشته چې رادیو کې او د څوک رات کړي نو څوک او مرګ تریا نه کړي بیا دی اوو بدات نشان دي چې دا بدات دا بدات دا بدات د شې او قران پای کتاب لیکه او دا غینو ده زیاو نور له دل بداي او اماده تل فجور دا زیاو نور له دل بداي او اماده تل فجور او د مبتديیننا بایکات د مبتریمنا جدایخ او بیا یو یو بدعات راغسته ده داره زمانه او باغی باند اراد کړي ده د قرآنی کریم فهم دا مشکلو اوگرانو نو دا آغی دا پارے اصول ذکر کلدن خواریو رازی اصول دا قرآن لیکم اصول دا قرآن لیکم تا اصول قرآن مانسا پوئے گی سو اگرال اصول القرآن ما تا منصوب کی ما تا سنا منصوب کی انزفو دا شیخ القرآن اگا اصول ہوا دا زدورا بادر نیما د دا اغباغ باغبانیم اغباغ میں ساتا لے دے او ارحمدللہ خب جرات خب نرطوب میں ساتل دے او دا باغ نه چاب چا ندے نه کټ او کس خان بوٹی پا گراہ ہوتی دی نو اغا میں دا جرل نرولی دی اور دا پولی نبار بیشتی دی دي باغ میں ساتل دے نو ما تسلہ منصوب کے که خلاصا که اصول ہا دا شعر و قرآن نا راگستی اختصار با میں یا با میں تفصیل کردی ا مراهست یوغه مضی ذکر کړی هې حکړی دی خلاصہ دا غو اصول څه چلې هه وی زرزلکان څه وشه زوره hebat جوړګې شه قران هغه اصول راغستې او هغه بیا مختصر ګړې او یلی او با به خود ال 40 یاد فی تلغیز الاسول رسال القران لکری الاثیر الرجل بصیرن بالقران حتى علم اربعان یاو ساده په قران بو که نشی کردید ترغیب ورز سنور سی زو پی جنی یاو تفسیر القران بالقران او مون په دی دیر زور لگاو تفسیر القرآن بالقرآن بانده دارنگی تفسیر القرآن بالحديث تفسیر القرآن بی اقوال صحابہ القرآن بی اقوال التابعین کاربا پشاند نورو سالورو بانده چگه جندل پکار دی یو فامو الالفاد لغویتی من شرعیت الفاظ دائه لغوي معنى شرعي معنى ومواقع الالفاظ بالمواضعها واسباب النزول والناسق من المنسوخ لأربع دبارد صلورو يو إثبات دوهيد دوهم إثبات درسالت درهم صداقت القتاب صلورم ايمان بالآخرت بأربع جغا ثابتی بسالورو يو ديم ديم او ادلال النقلية درهم ادلال النقلية درهم ادلال الوحیية او صلرلم الحلفة و یا مدها باربعين او مضغوطا يا مدها باربع مضغوطا يزينا رب صلورو یو الجحاق في سبیل الله تعالى درهم الانفاق في سبیل الله تعالى درهم او سالورم العداب هل يرد بها اربعه دې لپاره چې رد کې په دې باندې سالور سي زنه يرد بها اربعه يا المشركين ديم اليهود ديم النصارى سالورم المنافقين كارباء پ샹 د نورو سالورو چاګم رات کيو يا شرق درہم شرف التصرف درہم شرف الدعا سنورم شرف العبادت فی اربا چلا پس فی اربا ان پسلور کس کی یو مشرکین بالعباد صالحین درہم مشرکین بالکواکب درہم مشرکین بالملائکہ سنورم مشرکین بالجنب ویوزی وحابی او د دیو وزاعت کئی پسنورو باندی یو القصص چه واقعات زگر گئی دین بیجی آلیہتی هم پیجز د آلیہو دو دی دین پا با انسانو باندی او سنورم ووہمی ادلتی هم دو دی دلائن زگر گئی اوگا کمزوری کئی ویوزی وحابی اربا او یاریږي سالورو نا د کوفر نا د ماغنا د شیر نا د افتانا کاربا بشاند نورو سالورو یل تاریم ما الله ولا دیم تعالی د ما حرمه ولا دریم ارتقول علی الله سالورم الافتراء الله واربا بشاند نورو سالورو چې جنو مزانو یارو زانو, زانو ساته انكار التوحيد انكار المعجزات هر وی ونا هی نا او استهزاء بالرسل چا پر سو بورټو کی مکا وا ول تن ابن 40 او ځان بچ کزن سالو یو ان مداهنه د سستای نه دندر کتمانه حکما ریم دو ترک عاملنا او سلورم دو تعریفنا لیا الله ارتلا بی اربان دید پارا چی مرتلا نشی پا سلورو کدادی و نکڑل دا سلور سی زنب در باندی راشی یو از زجر نیامن او یفضانا زجر بیدی اللہ دو طرفنا و بیخب او دو دیم اللہ ختم و قلب پس لبا دی دنیا دنیا کی بزلیل چی او سالورم والعذابو فی الاخرہ اخرت کی بمعذب شکار با پشاند نورو سالورو چه پده نورو سالورو با اختشی یو اتباعو الحوا خوایش پسی براوانی بس تازورت چی سمگی نتبا غوای دویم علی سدلالو بالعبا چه پلار نکدی سویلی بس اگا با دلیل گرزی او درم التشبه مع الله الله سره بنو مشابه کې او ان کې اصل امتحان بذر باد وسونو سی زنو باندې رازي شکاله تکلا کې يوم لامت الاهبا دوستان باندې ملامتا کوي بڑا س شعر دي جوړ کړي بڑا جنگ دی جوړ کړي بڑا س ځان کار قاتل وي ته بہت سو تب آئے اجدر ملامت فی اواکی لذیذتا حبا لذکر کفل یلمی اللومی ستاب آرکی جمیں سور ملامتا کئی نمال اخوان را گئی سور جمیں تم ملامتا کئی دور مال مزر را گئیو تاب ملامتا تب ملامتا کئی تب اخفلکار کئی دیبا دی ملامتا کئیو وطان الجحلاء یا اعلان بستاب بپسې با بدرد ويو ستاب بد با ووي وحاسه دل او اوالا اينا اي بدر سره حصدا وګس کوي وي بد دمع خدای جوړ کړ دي وشماده الاعداء او ابو ود وحسد دشمنانو چې داږي په زړه کې بدر سره وګزا وحسري کار با پښان نور سالورو اسب کنزل بدرتا <متاز> کئی سیچ مخلی رازین وگا بدرتا وئی والعیزا تکلیف بدرتا رسی وانوائی الافتراء کسما کسا دروغ بدرباند جوڑی ومکرر کو برا اغا مشران اغای بستا خلاف تجویرون کئی جنسای بارمی تجویرون بکئی واتسن بی اربا تب باید مزبوطی کا مان غنیو یو ال کتاب تو کتاب دیم په سنتو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیم په اجماع او سنورم په قیاس ما اربا پسند نورو سنورو چتاو پاغي مانګو لغولی یو ال احسان مان ناس تباه خلکو سره احسان کې وتر کې رفاشاه بی حیایب اندازه کې وان امر بالمعروف ده الله د کتاب بیان باقی او د سنت او د پیغمبر وان نهي عن او د منکرات او رات باقی او تهلا به اربع نور زینه او که استابه جته کو سنور او سي ذنوب باندي يوغه قوايت چې د مبلغ د پاره کې د تبري عن المعمدين دغه چا نهایت دغه فرای دین چرانو لاغینه او بای کاټ کې دغه مزان جدا کې او انصرتو نفرت الموحدین چې کوم موحدین نو غي بستان لا تړشي تاسو راو دريږي اس به نه لويږي و چې کله امتحان راشي نو یو یو غرا منډ وای او حضرت ز در سره ز در سره ولان پر واه کې والرد على المنكرين اورات بمنکرینو او منکرینو چپا گئی باند برات کے واکرمه الله باربا او الله بی عزت من پسالور سی یو اتسلی غسلیہ رتملاوی راتو القلب ضربه الله نور مضبوط ایو ته پروا میکي چې سخت راضي ته نورو خوشاله وي نور نور ها خو تم بل مې لایې ده کتابونه ما په خوالي کلیو ها ګانګي کتابونه کلمات الحق او دمدمات القهريا ازاله الاوهام ها تارنګي ده سوره فاتحين تفسيرو اردو ژباكي تنویر جنان فی مشکلات القرآن دو جلدہ کی مالک کلیو اس نور کتابو الحمدللہ را روان دی چا من چاپ لاؤرکڑی دی دا حالات دا سرال نوی سارشو لگا اگد الجواہر فی دروز شیخ محمد طاہر چاگر شیخ حصول دی مختصرا نسبت ما شیخ تک کشکڑے دی دارنګي تحفه اوټوبیل یمن به خلاصه القرآن د قرآنی کریم خلاصا دارنګي ان شاء الله او دون دنګه دا ها دارنګي جنه کریم مختصر مختصر حاشیه او زاهت کې زجر دی کې تعبیر دی کې داوا نو حقا چاپ لور کرده و انشاءالله ده لگو رازو که با راشی دارنگی رزیتو تراجم چه کور ما کورو آلا ده قرآن کریم ترجمه نی کلی ده پوکر که ورسره مختصره مختصره ده آر صورت پتلبه نا برایشی ندائه و تسلحی دی اللہ منگل تسلحی را کار پاته نده کار دارنگی رب تول قلب زرم از بوطیگی ورسرا چه کار نه نده کار پا مرکی روانده دارنگی البشارت د دنیا بشارت و البشارت الوپروییا کار با پشاندلور سالورو چه نور سالور باده اللہ نصیب کی ات تشجیع یو بہدری دیم الاسطقابت او دیم الاسطقابت چې امداد به سرهلاړي غ به د ملا مضبوط مډ به د مضبوطويولتل خسان او میتې خصار د الله د طرف نه وه نه طلی اررب سب به سنور سی زنا به تهسان چې یو اثار او ننفس ځان به قربانی ده الله دې لپاره و یو سرونه الان غسه مولاو کنه به مخساسا مغربي بدر باندې ځان قرباني ول الله المتعال ده الله طرف ته هجرت و ایثار الاموال مالونه بدر باندې قرباني والمقاته تم صد في الحال والمآل او د دشمنان باندې ځان کاټکه نا بده تاسان چی که اربا پشاند نور و سالور و تزید دنیا دنیا نا تزید دنیا نا بیرغبتی دنیا با انده با دی پروانی تا بس برازی ولی اطمینان او فی سرائه و زرائه اتمینان بگم و خوشحالایی که که خوشحالین اون با دیزرم مطوئینی او تکلیف او غمی اون با دیزرم مطوئینی قال سورا غام در باز راضی گزړ باندې موتمهيني مخروق بازارته یراضی وکلمۃ الحق عند الامراء د بادشاہان او مخکی په اندا خبره کولې شي وتصبت والعذاب عند الابتلاء او کلا کواله بده الله نصیب کی او عذاب بده الله نصیب کی په وخت د ابتلا کی چار سو رے ابتلا راضی تو مقاله او پروا به دې نه خل کوړم یاري او استاذ د بمزغوتی فیافوزا باربه نو کامیاب شي په سنورو یو دا یو دا سبا په ملکوت سباح په اسمانونو کې باندې نړۍ شې وات کو جنتن مووا الله باندې جنت نصیب کی و یمال درجه علیا او چاته دراجيب الله الله در کې بي صبره واليقين تونال الامامه في الدين چته کلا کې په دين او بالا دي يقيني الله بمشرات در کوي وينظر كفاه الى الله تعالى او د مرغوخه <مشارك> به الله ته مخم خو ګوري جابر رضي الله تعالی نو ته نبي اسلام ان اباك قد نظر الى ربك <مشارك> كفاه ستا رب اللہ تا مخام کو قتل دا اللہ دی دیار با دی نصیب شیئ وید خلافی اربع او پسنور کس مخلقوں پر ڈالا کی بشعمل شی یو ان نبیین درم اس صدیقین او درم اس شہداء صلرم و صالحین قرآن کیوں اللہ وی چه من ان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین وحسو نا اولائه که رفیقه خیسته دیده ها کسان به مرگرده ها مرگرده ها لخلق سو گوری زینه کلی مرگری او خم مرگری با بل کم زائی کی چه دنیا کې د ده قرآن مرگری و آخیر که با هم ده دندار خلق و سر یعوضای چه اصول قرآنی کریم اغامنگا بیان که شیخو القرآن تفصیلا لکلی دی العرفان في اصول القرآن او دا حضرت شیخ القرآن پا اخبال ڈائرائی کی چه کم تاریخ لکلے دے نو شیخ القرآن دا سن انیس او چپن نا دا وصول شورو کڑیو او حضرت شیخ القرآن لکلی چه ننما علی عرفان پی وصول القرآن شورو که په ډیر القرآن پا او دیر پا گرانی د وصول را جمع کړی دی داغش آگردان لال سو کی تفصیل کیا سو کی مختصر کی خودی آگا اصل ہے آگا دے آگا منگا مختصران میں آنکا سبابا انشاءاللہ منگا سورہ فاتحہ شورو کو سبحانک اللہم و بحمد